Він наповнив келихи і зробив зі свого великий ковток, не не спиртне, а мінеральну воду. Відкинувся в кріслі, блаженно простягнувши ноги. Кілька хвилин у кімнаті панувала тиша. Нарешті, не розплющуючи очей, знахар промовив. Це дивний випадок. Типовий і водночас дуже дивний. Я довго над цим розмірковував, ну, пізніше вже, після того, як поїхали ці, ну, друзі з чербини.